Вони наближалися до людної частини мулу. Коротко, але красномовно, Блад висловив колезі свою подяку, хоча й знав, що той на неї не заслуговує. «Ми поговоримо про це завтра, сер», – закінчив він. «Ви запалили в мені вогонь надії». Цими останніми словами, принаймні, Блад сказав щиру правду. Почував він себе так як почуває людина, перед якою несподівано розчинилися двері темної в'язниці, де вона приречена була провести все своє життя. Блад хотів скоріше лишитися на самоті, щоб хоч трохи вгамувати своє хвилювання і ясніше спланувати, що робити далі. Треба неодмінно порадитися з ким-небудь, і він уже знав, з ким саме. Для такої подорожі потрібен штурман, а штурманом був Джеремі Пітт. Так от, насамперед треба порадитися з молодим штурманом, кого залучити до цієї справи, якщо тільки будуть охочі. Весь день під впливом нових сподівань голова Блада йшла обртом. Він не міг дочекатися, коли настане ніч, яка дасть йому можливість обговорити справу з Пітом. Не встигло ще й смеркнути, як Блад уже був на просторому подвір'ї, обгородженому частоколом, за яким стояли халупи рабів і великий білий будинок наглядача. Тут йому пощастило непомітно перекинутись із спітом кількома словами. «Сьогодні ввечері, коли всі поснуть, приходь до мене. Я маю щось тобі сказати». Той здивовано глянув на Блада. Багатозначний тон цих слів розбудив його від тривалого сну цілковитої байдужості, в який він останнім часом поринув через нелюдські умови життя. Під кивнув головою, і вони розійшлись. Шість місяців життя на плантаціях Барбадосу знівичили тіло і душу молодого моряка. Від його колишнього запалу та енергії не лишилося й сліду. Обличчя його зів'яло, очі потьмарились, і ходив він якось лякливо зіщулившись, ніби незаслужено побитий пес. Юнак вижив, стерпівши всі муки голоду і каторжно виснажливу праці на цукрових плантаціях під нищівним сонцем і нагаєм наглядача, глядача. Та дорогою ціною зберіг він життя, втративши всі людські почуття, дійшовши мало не дорівня тварини проте як видно людська душа в ньому ще не згасла назавжди хоча й скам'яніла у віччі вона враздрипнулась від отопіння прокинулась тільки зачувши слова блада і заплакала втеча захлинаючись вимовив під о боже і обхопивши голову руками заридав як дитина заспокойся не треба Пошепки втішав його стривожений Блад. Він ближче присунувся до піта і ніжно поклав руку йому на плече. Ради Бога, візьми себе в руки, якщо нас почують, нам не уникнути кари. Одним із привілеїв Блада було те, що жив він в окремій халупі, де зараз вони і сиділи тільки вдвох. Однак халупа ця була сплетена з лози і обмазана товстим шаром глини. А двері були з бамбукових палець І пропускали найменший звук Хоч табіри поринув і глибокий сон Було вже далеко за північ Проте кожної хвилини міг наскочити наглядач Піт зрозумів це І вгамував раптовий вибух почуттів Після цього вони ще довго шептались Надія знову запалила згасли до того розум Піта Вони вирішили Щодо цієї справи, треба залучити чоловік шість-десять, але ніяк не більше. Серед двох десятків прихильників Монмута, яких купив Бішуб, слід вибрати найкращих з тих, кому пощастило вижити. Бажано б мати людей, які знають море, але таких було тільки двоє, та й ті не досить обізнані з технікою морської справи. Це Хактор. Який служив у королівському флоті І Ніколас Дайк Що був молодшим офіцером За часів покійного короля Був ще й третій Гармаш Огл